Huszadik fejezet. 1902. Hamburg. Frida a Niederstrasse felé tartott. Eddig elég volt hetente egyszer megtölteni az üvegeket, de az anyja kétségbeesésében egyre gyakrabban zárta alkohollal a napot, nem törődve azzal, hogy ezzel csak tovább károsítja a látóidegeit. Vehetett volna a Solc boldba is. De már a gondolatra is összerándult a gyomra. Továbbra is kerülte az üzletet. Maradt hát a zsiványpince nevű kocsma, Néhány sarokkal odébb, Ahol még valamicskét spórolni is tudott, Hiszen ő maga vitte a flaskákat. Eleinte nem nagyon merte ugyan ide se betenni a lábát, De a pultos, a nagymelű trude Gyakori kuncsaf volt az anyjánál, És rögtön leszögezte a nála dorbézolóknál, hogy a kis tűzhajú Höfner tabu. Vele gyűlik meg annak a baja, aki kikezd vele. Időközben a kis tűzhajú ugyan felcseperedett, de a védelem továbbra is fennállt. Fridát békén hagyták még a legsötétebb alakok is. Pedig azokból akad bőven az alvilági söntésben, a kocsmában, amelynek a környékére a rendőrök is csak párosával merészkedtek. Ebben a negyedben külön törvények uralkodtak. Ami a város más részein azonnal büntetendő volt, a felett itt gyakran szemet húnytak a hatóságok. Nem is tehettek volna másként. A prostitúció csak úgy dübörgött a mocskos kapuajakban, nők százainak az egyetlen lehetőséget nyújtva a túléléshez. A tolvajbandák sáskahatként hagyták maguk után a pusztítást, a komoly sérülésekkel járó verekedések, az erőszak mindennapos volt a szűk sikátorokban. És mégis, ez a fekélyektől bűzlő városnegyed ezrek számára jelentette az otthont. Frida Höfner is közéjük tartozott. Amikor belépett a kocsmába, a megszokott látvány fogadta. A hajnali műszakot búcsúztató részek, dokmunkások munkások daloltak hangosan, az egyik hátsó sarokban nagyokat káronkodott egy rossz lapot húzó, a sérült lába miatt elbocsátott matróz. Egy a mosdatlanságat olcsó parfümmel ellensúlyozó, a melleit a magasba polcoló örömlány ölből ölbe ülve próbálta megkeresni az aznapi betevőt, de az emeleten dolgozó konkurenciával ellentétben úgy tűnt, egyelőre nem járt sikerrel. Egy nagy darab Szőrös nyakú férfi, a galériánál fogva a falhoz nyomott egy nyegle, rossz arcú figurát, bömbölve megfenyegetve azt, hogy kipréseli belőle az utolsó lélegzetet is, ha nem adja vissza a tárcáját. Mindeközben Trude megállás nélkül csapolt, korsókként hazudva a vendégeinek egy könnyebb, boldogabb életet. Frida nem vette észre azonnal az idegen nőt, pedig feltűnő volt ami a megjelenését illette, egyáltalán nem odaillő. Egy kerek kis asztalnál ült, közvetlenül a pult melletti beugróban, ezért nem szúrt neki azonnal szemet. Egyedül volt, ami még inkább megmagyarázhatatlanná tette a jelenlétét. Néhány férfi messziről vizslatta ugyan, de a közelébe nem mertek menni. Talán a hűvös, titokzatos tekintete tartotta távol őket. Frida azonban, ha akarta, sem tudta volna kikerülni. Mellé kellett állnia, hogy a kosarából a boroshordó tetejére pakolhassa az üres üvegeket. Mondták már neked, hogy milyen szép lány vagy. Mennyire különleges? Vett elő a nő egy hosszú, filigrán dohányrudat. Frida utoljára Szofi anyjánál látott ilyen finom, ápolt kezet. De míg Dorotea csuklóját csak egy gyöngyökből fűzött karkötő díszítette, az ujjait pedig csak egy kisköves karikagyűrű, ez a fekete hajú hölgy egy fél üzletet aggatott magára. – Hogy mert ennyi kincsel betérni egy ilyen lebújba? – mered Frida a dekoltázsában lógó medálra. Tetszik? Húzódott mosolyra a nő szája. Szívesen hordanál hasonlót? Folytatta negédesen. Frida nem tudta, mire vélni a kérdést. Egy zavart bólintás volt a válasza. Ki lehet ez a dáma? Tette fel magában a kérdést, mert hogy egy úrinőbe botlott bele, afelől nem volt kétsége. Hány éves vagy? Nesze! Íd meg ezt a szörpöt. Jól fog esni ebben a melegben. Tizennyolc, nem sokára tizenkilenc, felelte, majd némi habozás után magához húzta a poharat. Az jó. Az nagyon jó. A legszebb kor. Már igazi nő, de még hamvas, mint egy rózsabimbó. Gyújtott rá a nő, továbbra sem vévele a szemét Fridáról. Istenemre mondom, igazi gyémánt vagy. Frida érezte, hogy fülikpirul. pirul. Egy ideje tudta, hogy ő is vonzza a tekinteteket, és azokat a pillanatokat sem felejtette el, amikor Florián elmerült a smarag zöld szemében. De hogy egy ilyen finom hölgy emlegesse a szépséget, vele kapcsolatban zavarba hozta. Ugyanakkor büszkeséggel is töltötte el. Maga sokkal szebb. Á, ugyan már picinyem, kacagott fel a nő hangosan. Többen feléjük fordultak, de Frida nem érezte kellemetlenül magát. Élvezte a megkülönböztetett figyelmet, hogy a különös vendég fényéből neki is kijut. Már rég otthon kellett volna lennie. Megígérte az anyjának, hogy segít neki függönyt varni. Anton is hamarosan hazaér az iskolából. Farkas éhesen. Össze kell ütnie valami ebédre valót, de legalább a bőség zavarával nem kell megküzdenie. Van még három tojásuk, készít belőle köménymagos rántott levest. Ő kibírja evés nélkül, és az anyja is szívós egy teremtés, de az öcsének szüksége van az energiára. Még növésben van, az alultápláltság kikezdi a szervezetét. Egy utolsó kortyal kívrítette a poharát, majd megköszönve a meghívást, indulni készült. De a nő a karja után nyúlt. Odett a nevem. Téged hogy hívnak? Frida, Frida Höfner. Frida? Lehet, hogy inkább Elfridának foglak nevezni, az elegánsabb. Ugye nem lenne ellenedre? Frida nagyra kerekedett szemmel bámult rá, aztán feltört belőle a nevetés. Egy olvasmánya főhőse jutott eszébe, egy nem éppen mutatós hölgy, és még csak nem is kellemes jellemű. El, Frida? kapta a szája elé a kezét. Köszönöm, de nem kérek belőle. Miért kellene másként szólítani? Elfrida, kizárt dolog, rázta meg a fejét. Odet arcára fagyott a mosoly. Pedig hidd el, szép név. Egy szép nőhöz való. Jobban illik majd hozzád. Persze más téren is akad még, csiszolni való. Mérte végig Fridát, aki ezúttal egyáltalán nem találta kellemesnek az idegen asszony tekintetét. Az előbbi elismerő, már-már már csodáló pillantások helyett ezúttal inkább méricskérték. Felbecsülték, nem rejtve véka alá, hogy a különleges adottságai ellenére akad még bőven rajta javítani való. Mégis mit várt tőle egy dáma, aki ki tudja, miért erre tévedt? Más világból való, feltehetőleg egy sokkal jobból. De ez még nem jogosítja fel arra, hogy portékaként vizsgálgassa. Tört fel belőle a büszkeséggel táplált sértettség. Frida a neve. Mindig is az volt, és mindig is az lesz. Micsoda ostobaság, hogy meg kellene változtatnia. Mégis mit képzel ez a perszóna? – Minden jót, asszonyom! – Kis Kisasszony, A pontosak akarunk lenni. Én a magam ura vagyok. Minden szempontból. És ha elfogadod a segítségemet, hamarosan te is az lehetsz. Hajolt át hozzá az asztalként szolgáló hordó felett. Frida értetlenül hallgatta az utolsó szavakat. Feszélyezték, és a tény is zavarta, hogy már rég otthon kellene lennie. Ezért egy utolsót biccentve odett felé elsietett.